Kniha 3:55. Osvícená Líla řekla: Pokračuj prosím ve výkladu o zrození a smrti. Na tvým slovům jistě prohloubí prohloubíme poznání. Sarasvatí pravila: Jakmile přestane plynout životní dech, stane se vědomí jedince zcela pasivním. Pamatuj však Lílo, že vědomí je čiré, věčné a neomezené. Nevzniká ani nezaniká. Je tady neustále, v bytostech schopných i neschopných pohybu, na nebi, na horách, v ohni i ve vzduchu. Jakmile životní dech ustane, říkáme, že je tělo mrtvé, netečné. Životní dech se vrací tam, odkud přišel, tedy do vzduchu, a vědomí osvobozené od vzpomínek a tužeb, zůstává jakožto já. Malou éterickou částečku, která obsahuje vzpomínky a touhy, nazýváme džíva. Džíva se zdržuje v blízkosti mrtvého těla a je označován také jako préta neboli oddělená duše. Džíva opouští své myšlenky i vše, co do té doby poznal. A jakoby ve snu či denním snění vnímá zase jiné věci. Po dočasném výpadku vědomí si začne dívá představovat, že vidí jiné tělo, jiný svět a jiný život. Existuje šest druhů oddělených duší. Jsou to duše hříšné a to zlé, horší a nejhorší, a duše cnostné a to dobré, lepší a nejlepší. Pochopitelně je lze dělit ještě dále. Nejhorší z duší podstupují hrozná muka v pekle a pak se rodí jako různé druhy živých bytostí, než přijde konec jejich utrpení. Po dlouhou dobu mohou existovat i jako stromy. V případě hříčných duší může dočasný výpadek vědomí trvat velmi dlouhý čas. Střední hříšníci mají výpadek vědomí také poměrně dlouhý a rodí se pak jako červy a zvířata. Nejmenších hříšníci se brzy opět zrodí jako lidské bytosti. Nejlepší ze stranných duší idou do nebe, těší se životem v nebi a poté se rodí do dobrých a bohatých rodin. Střední mezi jdou idou do sféry nebešťanů a vracejí se na zem jako děti bráhmanů. I nejvíce ctnostné duše musejí po nebeských radovánkách projít říší polobohů, aby zakusili následky nepravostí, kterých se někdy dopustili. Sara svatý pokračovala. Každá oddělená duše zakouší plody svých minulých činů. Nejprve je tu představa jsem mrtev a poté myšlenka Poslové boha smrti mě odnášejí pryč. Ctnostné duše si představují, že jdou do nebe a průměrní hříšníci se vidí stát před božím soudem, kde je bůh smrti zkoumá a soudí na základě záznamu o skutcích jejich minulého života zvaného Čitra Gupta. Co džíva vidí, to zakouší, neboť v prázdném prostoru vědomí není nic takového jako čas nebo konání. Džíva si představuje, že ho bůh smrti posílá do nebe nebo do pekla, kde si buď užívá nebeských radovánek nebo zakouší pekelná muka a pakže se rodí do toho, co mu bůh smrti určil. Jednou vstoupí Džíva do mužského těla, po druhé do těla ženského. Přichází na svět, kde prožívá život v souladu s plody svých minulých skutků. Nejdříve sílí... Pak zase slábne jako měsíc na obloze a podstupuje stáří a smrt. To se opakuje stále dokola, dokud není džíva osvícen poznáním já. Osvícená Líla se zeptala. O bohyně, jak to tedy bylo na samém počátku? Sara svatý odpověděla. Hory, lesy, země a obloha, to všechno není nic jiného než neomezené vědomí. Neomezené vědomí je veškerým bytím a veškerou skutečností. Proto se zdá, že kdykoliv se toto čiré neomezené vědomí projevilo, přijalo jakoukoliv formu a stalo se čímkoliv. A tak je tomu dosud. Jakmile vstoupí do těla životní dech a začne různé části těla uvádět do pohybu, řekneme, že tělo žije. Taková živá těla existovala již na samém počátku stvoření. Jestliže se tělo do něhož vstoupil životní dech nemůže pohybovat, jde o stromy a rostliny. Jen malá část neomezeného vědomí se stává inteligencí v těle a vstupem do těla vytváří různé orgány, jako například oči. Vědomí si představí, že něčím je, a v zápětí se tím i stane. Vědomí neboli já všech věcí existuje ve všech tělech, a to buď s možností pohybu u pohyblivých těl, nebo s nemožností pohybu u nepohyblivých těl. Takto všechna těla existují i nyní. Sarasvatý pokračovala. Jestliže si inteligence, jež je součástí neomezeného vědomí, představila sama sebe jako strom, stala se stromem. Jestliže si představila, že je skálou či trávou, stala se skálou či trávou. Není rozdíl mezi objekty vnímání schopnými a vnímání neschopnými. Není rozdíl mezi objekty, které mohou myslet, a těmi netečnými. Věci se ve své podstatě neliší, neboť neomezené vědomí je přítomno ve všem stejně. Rozdíly jsou tu jen proto, že se inteligence stotožní s různými objekty, a totéž neomezené vědomí se pak v těchto objektech nazve různými jmény. Je to však stále totéž neomezené vědomí, ať se inteligence stotožní s červy, mravenci nebo ptáky. V neomezeném vědomí neexistuje žádné srovnávání ani pocit rozdílnosti. Lidé žijící u severního pólu se také nesrovnávají s lidmi z jihu, neboť je vůbec neznají. Každý objekt, který je inteligencí vnímán jako nezávislý, existuje tak, jak je, bez porovnávání s jinými objekty. Vymezovat rozdíly mezi objekty vnímání schopnými a neschopnými je podobné, jako kdyby se žába narozená ve skále vymezovala proti žábě narozené venku a jedna se považovala za vnímání neschopnou a druhá za vnímání schopnou. Inteligence, která je částí neomezeného vědomí, je všude a je vším. To, jak si představí sama sebe a čím se stane na samém počátku stvoření, tím od té doby zůstane. Pomyslela si, že je prostorem, pomyslela si, že je proudícím vzduchem, pomyslela si, že je neschopna vnímat, pomyslela si, že je schopna vnímat. To všechno jsou jen představy této inteligence. Takové projevy nejsou skutečné, třeba že se tak jeví. O královno, myslím, že nyní se král Vidurata chystá vstoupit do srdce těla krále Padmy. Král Vidurata se v srdci krále Padmy dostane do vlivu jeho ega a představí si, že přechází do jiného světa. Pojďme za ním, avšak svou vlastní cestou, neboť člověk nemůže kráčet cestou druhého.